The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi qësë gjithëve Mirë se geni ardhur në klubin Mëgjesi dore është të një 78, 30, 35 sekunda Mëgjesi Mirë mëgjesi Lale Mëgjesi E kështu kështu Qa bohet? Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Po që ka pak mm. klasifikime në të ndekëtë muzikës? Një album njëri pritët që të fi nga Alice in Chains Njëri nga grupet në të njorat muzikës grand shqysh në vitet në ndjetë që ende vazhdojnë me krymëtarin e tyre, por në datër 24 ieri Të këti muaj Të këti oh. muaj, mm -hmm. në gusht delë albumin të tyre më i ri që që vetë Rainer Fog Ka gëruar 50 që nga albumi i fundit nga Elvis Incense që ishte The Devil Put Dinosaurs Here. Mhm. Mm Djalli e vendosi dinozaurit këtu. Mm -hmm. Djalli e di se çka ndash tonë me atë, po. Ëh, uh, janë grup shumë i. Edhe një album i ri po vjen, bas sa ditësh. Endërsa po shikoj këto gjërat, ande këti po vjen edhe është një mhm tfern. Quhet Tribal Heart dhe janë chartet e muzikës, shitur shklasifikime të muzikës independent. Ja mm -hmm. këtyre sferave po themi ku diun pop, rock, latin, reggae. Mhm. Mm Jennifer Lopez edhe ku diun, charian, domethën. Po janë këto klasifikimet e tjera. Dhe në krye të chartit Ose të klasifikimi triple A Kënd dhe të pavarura mm. Indie music është Death Cab for Cutie Që është një grup që ne kemi luajtër Të në klujëm që se te kemi qef Death Cab for Cutie Ka një kënd që shu e Gold Rush Që shkjoj që po të gjojmë Bas Me e tani Edhe thëmë që Ja vle, në që të ndi part Keep on calling my neighborhood calls for all the old familiar sounds calls for me keep digging down and down calls for them to come to live underground calls to swing it over wreck and ball calls to streets laughing class to walls calls when all the shadows creep calls for the ones i wish to follow me cold cold the colors greener and warmer cold like a hawk and take a flight over a bend a construction site oh, like oh, that cold oh, oh, that oh, oh, the how are you like a string you hear supposed to something disappear cold picking up calling my name cold the sails to create a cold the horizon is along the tide cold the crack in the blue sky and vine cold I was stopping losing you was every time i got you something new oh, ghosts gone all close get swept away ghosts oh, want to use to be this way oh, duke më së vini ardhur në klubin e mëqesit 724 minuta në këto çaste sa u djua nga Deathcap Fury që ju jua Gold Rush në fundin gata. Dhe ieri tani është gati mm -hmm. për të informuar për ditën e sotme bashkë me edhe Olta që do ta të tregoj se si do jetë moti. Atëherë shpreha që unë kam mësuedhur për sot është nga filozofia indiane Gidu Krishnamurti, do është kjo. Oh. <laughs> Forma më lart e lartë e inteligjencës njerëzore është aftësia për të vzhgjuar, pa gjykuar. Forma më lartë e inteligentës njërzore është aftësia për të... Vërshkuar? Vërshkuar, pajukuar. Pa shiko, shiko. Në shumë të bukarë? Shumë e thel. E thel? Ove. E dhe lartë, <laughs> një kosishtë. Po së ridotë... Që është katastrofë të mendoshë, unë që ta një përmë shpërten trurë, e që e <laughs> thel dhe lartë. Si klerë. Në ndiri djeri, nga... Të lutëm. Jiddu Krishna Murti. Nga Jiddu oh. Krishna Murti, zotë mëjes miqtëshur, nga zonja apo zoti? Gjidu... Zotri, po. Filozof. Nga zoti filozof Jiddu Krishna Murti. Krishna Murti, sa gjatë ashtu? Mhm. Ku është gjatë më lëri? Jo, Jiddu, mos sot Jiddu. Jiddu është emri, <laughs> Krishna <Kusus djata>, Murti është emri. Jiddu <laughs> Krishna Murti ka gjatësi. Si ku do unë? Krishna Murti. Gjalliaj. E kemë rësysh ka ca e më që janë të gjandë këshu Kur se vendos do, do se më pashkojnë dy fisa, ku t'i mund të si qanë E kemë rësysh A e gati, olëta me hum, motin Po me lati u gati, ja Letë vazhdoj tani, olëta mishdashur 23 gradës në këto momente, 31 dojet maksimalja për sot dhe nuk ka shanse për shi Ndërko në nësër 85% shanse për shi Të zbikoj Faleminderit Olta Rekamulladi. Olta Rekam mjafton. Krishna Murti. Haji Arova. Ha. Krishna Murti. Ai ai ai. Faleminderit Olta. Olta. Super. Shtan 26 minuta zonë sotrin. Në klubin e mëjesit në këtë moment është Messi Gushti data 15. Data është e mërkurë. Kjo është dita e jotë e fundit neer apo e para e fundit? Duk e parë, duk e parë. Duk e parë, dhe duk e parë. Jerë të rëtareshtës me përshime. A të rëtareshtës me përshime. Të në më në më në të përshime, ti mundeshë këtu po. Jerë i kështë në murëti, ti e me përshime. Shushë. Me zimë o përre të, han? Eh? Pa, pa. Tanë i në vagë më duke të sigur nuk të shumë Shema Tanë i në që të të gjithë, jo Më duke të sigur e kam bërë dhe unë E dhe në që të me i përë, tanë i që i otë E do i këtë sigur Pa tjetër Do i xë të shmanduri farë E dhe në qësë të dhërë dhe dhësë pa i gë farë E dhe në qësë të dhërë dhe E dhe në qësë të dhërë dhe sëmë E dhe në qësë të dhërë dhe sëmë E super jerit çdo që shkon në gjithë këtu ti s'kam të bëj do shkoj mirë bro aty kë oniri do kemi një këngë mish dashur para se të shkojmë në një ndërprerje të shkurtër fare sepse ka edhe anagram në anën tjetër por tani kush këndon believer believer <të> është kënga um. Imagine Dragons është grupi E këta kanë një kë, është e re, natural, është është, mm -hmm. është e re, pa Sa po ka hyrë në disa klasifikime Duket interesant e Imagine Dragons First things first I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been My CEO, oh, ooh, the master of my CEO, oh, ooh I was broken from a young age, take my soul into the masses right of my poems for the few that look at me like the mission committee let me, me, me sing them from heartache, from the pain, take my message from the veins, speak of my lesson from the brain, see in the beauty to the Hey, you made me, up, you made me up. to a dove, oh, oh, your spirit up above, oh, oh, oh, I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, heaven and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, it rained down like... Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbin' and flowin' inhibited, libited till it broke up and it rained down, it rained down like... center of Corana straight to your heart this is radio club fm 100.4 më jesi ok ok më jesi që të gjithëve mirë se keni ardhur 7:34 minuta miq dashur dhe njëra nga gjërat uh, më të bukura për të parë është uh, Instagrami i dualipës hm mm. me thën drejtën është bukur është shumë i bukur yll ajo, uh, <laughs> ajo është ajo është bërdera. ajo është në antalia Edhe kam përshtypjen që është duke kaluar mirë. Do të shikuar nga fotot. Por shumë edhe ke fundit është ëh mm. shtrirë në një sipërfaqe të bardhë, si ndoshta bar, si rrok, si, si kanapé, si divan për jashtë, domethënë. Mm -hmm. Ëh. Edhe kë i ka su të mbyllur sepse po shijon momentin. Normal. Relax. Mm, relaxin. Ka qenë mbas festivalit këtu në Prishtinë, këtu në Prishtinë. Hmm. Mund ta themi këtu në Prishtinë. Po, pa, patjetër. Kjo lejon që njerëzit kuptojnë se unë e vlerësoj Prishtinën, sigurisht këtu. Ëh uh, Ka shkuar direkt pastaj në Turqi, në Antalya. Ku ka dhënë pak të paktën një shfaqje, ndoshta ndoshta më shumë atje për pushuesit. No, kam qenë dhe unë një herë, një vit në Antalya. Unë kam qenë 2 vit. Ishte shumë vapa, Plasi deri. Ëh Plasi Jes po i shikojnë këta, e ke bërësh dy dera plaç. Në foto nuk duket vapa. Është shumë e çuditshme. Por, uh, po të kishte qenë dualipa do kishte qenë goxhë më mirë, kam përshtygun. Do ishte temperatura mm. akoma më e lartë. Më e lart, mai lart. do të ishte. Do i nxehtë duan thonë, po. Ëh. Mm -hmm. mm. E duan shumë, duan. Është e mirë. Është emri që e bën gjithën këta. Pa e kuptuar, jemi në imagine emri. Së mund t'u është e u rejduan është <laughs> nuk shkanë Jo, se të Ka anurizma, a i gjera pasat Në hmm. ndodhin gjera kështë A dupalli mund t'a thimë U rritëron? A dupalli no? A dupalli, unë me zhju t'i gjohju be është jam vedëm mund që me zhju t'i gjohju Apo është uh... Ne po flansëm që t'i gjohju Jo, ja, me gjithësësi, krasuar hmm. me mua Atenë, cikur është një kështë Ta një djetë që t'i djetë gjith Sa më shumë shod dua lipën Shkruan kozada Kurti në Facebooku në e sajtë atit sa në parë mm -hmm. Sa më shumë dy gjojë të flitet për të Ajqë më shumë dhe dua Ajqë sa lumë të rohem për të Dhe të rallat si ajo Po ajqë reflux më provokon Gudzimi i sum tildës Prim sildës Gjithsades Molzades Silikonades Etjer etjer për të bërë muzik Në këtë vendin ton të vogël Që këto vajzat e lartë të përmendura, nga treg muzike, e muzik për treg, e kanë shëndëruar në një bordello gjigande. Wow. Për trektitë mishit të bardhë, Thotë Kozeta, justifikuar në klipet, copy paste bulgaro-rumuno-moldave, e tjerë. Ku ka ofenduar përsta e këtu tek bulgaro-rumuno-moldave, gjithë të fshinjë që kemi me radhë. Do një notë nga. Nuk njitha. jemi në Shqipëri. S'e di. Ka të drejtë në fakt. Ka të drejtë për kë? Për Brimsilden, Visaden, Mozaden, Sumtilden apo Silikonatën. Për të gjitha bash. Të gjitha bash. <laughs> Pse ka shumë nga këto, ëh? Pse po e para tekstet nuk janë më shqip, më rastisi sot kur po vija në klubin e mëjtesit. Ishte, nuk e di kush ishte këngëtare, po ishte një vajzë shqiptare dhe teksti në një moment ishte me gusta me gusta kur jemi bashk. Mm. Me gusta në punë më ka për tregun <laughs> <laughs> spanjollas. <Me> dhe... <laughs> normal. Sepse ka treg gjithandej. Po ishte në pushimën Spanjë që doan të dëgjojnë këto video. Ishte në pushimën Spanjë dhe. Ja, edhe me atë rasta pa po bë pjesë të tekstit. Sa <laughs> shoh pjesë tani në Spanjë. Gusta! <laughs> e një të shme gusta! Engjëj, më gusta, më gusta. Është sigurisht ofiksua. S'mogusta, s'mogusta. Nese. Ëh, uh, nuk e di rasti në fjalë. O jo, unë nuk e di kush është. Me çfarë më thua? Su nuk e di. Kam i them me vogël. Pjesë rastisi. Nuk e di sepse ka një mënyrë me sa duket për të jetuar pa u prekur nga Nuk e di është Mina apo keq nga Brimsilda dhe shoqjet e saj. Mhm. <laughs> sepse e kem bashkë prashush... Un nuk i njohfto këngët fare, nuk i kam dëgjuar ndonjëherë. Edhe ndonjëherë shkon në një dasë, për shembull, dhe informohesh, çka ti dëgjon. Dasë e diqon të gjitha se ti vetë ti je, edhe unë isha në një dasë të dielën dhe mora vesh disa zhvillime muzikore, domethënë. Paskë pas ndjeshmëri. A s'kuptova po. Po se nuk e di se si ndonjë. Po është plotësisht e mundur. Pa ndonjë përpjekje. Që të mos a dëgjosh atë muzikë. Nëse s'don që ta dëgjosh, është plotësisht e mundur e them nga shumë i personal. Kësh, nuk e ekspozoj ndaj asaj, ndaj kaç. Skam ko. Nuk kam kohë me pa filma të mirë që duhem i pa, jo të dëgjoj. <laughs> Som Tilden Be Silden. Disade, them si me Disade <laughs> këngëtan disa gjë që duhet të dëgjoj Disade. Nuk kam kohë për vit. Nëse. Por to gjitha ë uh, me sa po vë un re, kanë emra që janë uh, që janë nga pjesa e prapanices së artit. Po pra, me sa duket. Ku i ka vlerësuar Kozeta kur ka O Gavano okay. uh, do Lagava. Nice, okay. Eh, kështu që do dëgjojmë një këngë nga nga Dua Lipa. Mhm. Mm One Kiss. One Kiss is all it takes falling in love with me. Possibilities to. Çikon? Lagave <laughs> Film. Mi shumë pikatur dhe frekuenca e tëra. Mirëmëngjes Mjë i çdojve jeni tani me Dua Lipa. Club FM. Mëngjesblendi, mëngjes së shtinë Oitalori, mëngjes i gjithëve. Jemi me ju, mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku do të shëndodheni. Mhm. Mm Jemi gati për anagramë. Jemi gati. Gati për uh, Ana Greysa. Anagrama në klubin e mëngjesit. Kë blerën ndonjëherë mall turkieri? Po, pa, patjetër. Po mall çurk? Jo, do blej këtë herë. S'ke marr mall çurk? <laughs> Atëra sot uh, Anagrama është Malli Çurk. Çurk. <clears throat> 06 69 20 72 22, 22 dërgoni mesazhet tuaja parauar të shkruani emrin për çan fitues. Malli Çurk, zonja Zotrin Anagrama për ditën e sotme këtu në klubin e mëmësit. Nga vjen ky Malli? Nga Turqia. <laughs> Malli Çurk. Uh, Mm -hmm. E kjo është e tiketave naty çurkish. Qëshë. U nde kuptosh fillimisht? 069207222 duhet i rivendosni këto shkronja, formoni një fjalë që ka kuptim M A L I Q U R K. M A L I Q U R K. Mhm. Mm Malli çurk. Tarararararam. Tararar. Beshën që në Itali Mm. Ës vendosur një ligj nuk janë këtu përpara, më thën drejtën. Ë uh, lajmin, por para 2 ditësh pas shija, që shkundra njerëzve që, që? lypin në rrug. Ë. Uh. Mm. Po e bën lypjen dënim, diçka të paligjshme. Të a? dënueshme, po. Ë. Mm. Qi dalën këy Salvini vet. Uh, Ë. Ky mezzo fashista si e ka ë dhe thoshte thoshte që do të thonë kjo është që të mos mos shqetësonë qytetarët duke ecur rrugës. Ëh. Mm -hmm. Pa mos të dgjojmë kështu. Nga këto, nga lypsat, kështu që lypsat do të diten me krin, krin, po, po. Edhe ndoshta kanë, nuk e di tani nëse nuk duaj që të bëj savet e, e Italisë. Por ajo që në kënd vjeshtrim të parë ndershmërisht duket si një ndon ti biesh aty që është i, i rënë për tokë. A do të bëjmë një ligj për për të dënuar për të rënë? Varfrin. Kush është i varfër dënohet? Si thon, kush kush është shumë i varfër që s'ka strehë mikog, nuk i ka zbukta haj. Diku sheqat detyruar ku diun tani? Po e kanë thënë se është që hmm? të shtypin me këmbë këto lloj njerëzish. Po praleti shtypim. Leti shtypim me ligj ose me këmbë tani. Po, Ta me ligj në këtë rast këmbë ai. Ato mund të, <laughs> <më> të burgosin <laughs> dhe atje pasta ka një strehë, ka ushqim për to. Të... Hmm. Po, nëse nuk e bën ndonjë krim, atëse duhet të, të, të, të shkojë burr. Po krim është si duket që të Shumë më pse pse nuk mund të bëhet kjo pa i dënuar? Jo, jo, vetë një ligj e kriminalizon se... në faktin që ti çosh në një strehë, nëse ka streha të mira atë do të shkonin vetë aty apo jo? Po normal. Nëse doja krijoj një kusht. Nice thësh fjala burg. Mund të thërë mirë, po të ngollon në italisht pri jone, jo të ngollon ndryshe në italisht. Si, do... i... e... no. <laughs> <do, laughs> si patoll jone, nuk nu <laughs> nuk të bëjn këmbët. Nuk e di, po por që është më mirë se rruga, kjo është vërtetë. Këtë lastrada. Hm. Po. Këtu në mes e la strada. Këna mm. po, po. mend mes rrugës. Si si një nda. Kjo që në anët mes rrugës. Po. Lori e hm. ti këtë, sepse lori është italiane. Së jamë rrimasti Senca Teto Senca teto. teto Teto teto, teto Rita Kena met në mes trugus Nga ka vdek Teto jatë Shtë qërë, kemi mbet pa Teto Skemi Teto Po së patë Teto Ske... Mali qurë këmi shda shërë shana grava më përtit në sotme Në klubin e mqesit Shëndet Shëndet ja. Shëndet Shëndet Shëndet okay. ja. Jo ma altini së ta ullë të farë mikrofon Ta ullë e i të qashe i doptar A shëndet ullit e mikrofonit E shëndet ullit e mikro Mm mm mm mm mm mm Das gjendet yeshë shtinieri pa zhurm. Silenzio. Silenzio. Dileti gjermendin ç'doq te gam. <laughs> Silenzia tozo. Ato. Erra. <laughs> <laughs> <h -ha. laughs> Simansbirnit. Pam. Falëzoa kishë çuditshme. Nëse ta bírni në 500 ç'shartot. Poi jetët sa gjoba ian mm. vën në Tiranë për shitjet ambulant të, të, të, të, të se s'dua dalit me Salvinin edhe me fashizmin e perceptuar <gjell> okay. italian atë sensin këshu. Po mndolën bashkën. Sepse janë prap njerëz në rrugë, domethënë. Me fjalën po, me fjalën për mesazh dëshkim yeah, dëshkimuese. Yeah ë uh, sequestrim malli etjë etjë nga policia bashkërake këtu në Tiranë ë mm -hmm. uh, përpastruar zëduaret nga për. shitjet ambulant nga e keni parasysh nën me çepa apo ça ishte ajo mm -hmm. gruaja edhe të tjerë që, që shesin kshu gjëra në në rrugë sa xhopa ndoshta çmietojnë në rrugë ta themi një kta një çka ndajnë këta janë fiçte këtyre apo jo janë mm -hmm. uh, po e ka harruar ato vetëm e mban më Nice ok sa pra sa xhopa ka vënë Policia bashkëngjë ndaj shitja ambulant. Jepni një numër. Jeri. 5000. 5000, shumë mirë. Altin. 3000 tashu. 3000 uati. Olta. Nuk them dot se lexova. Ata është shumë e lexuar. Lori, mos mundot të lexosh te kompjuteri Olta. Jo, <gles> jo, <gles> e <gles> di. Vazdon. A vaj ditë <gles> ti? 3000. 3000 uati. 21000. 21000. 21000. Do 21, shetati, <gles> të them ta shumësoni me 7. Me 7 edhe me 10. Me 7 si vitet e macet. Po, po, saç spital. Mersat. Shum janë, do thosha. Shum. Kta mesatar i paguajn këto. Nuk e di se sa është mesataria si job, po ajo mund. Po nganjë, domethënë minimumi i jobës. Sa është? Duhem si fshatar me çepun? Jo, po tash. Duhem si nënë që po mundohem të mbijetoj. Do ti di shirin? Mershi. Duhet të bush chakmak me gazun? Bushakmak me gazun? Po gjë, apsente bëm. Jo, ashtu. She sigarë këta që shesin sigara janë bërë kështu si Spider-Mani thani. Gjithmonë në lëvizje. Ëh. Hierësisht shikon nga njëra faqe e godinës tek tjetra ato kutiën e cigareve me kështu. Po në shumë vende edhe tash janë mund ta blesh sigarën në kioska, ka më mirë ka kioska në qytet. Nuk ka pse ta vao njerëz. Edhe në siguria e marr korporata ato. Po po. Në çdo stacion automjetik ka firma fusha. To the machine e kjo është. Ja ta gani. Ermal Meta i dashur me Piccola anima Kjo është një këngë bashkë me Elisën Nga Fieri nel palco del Sanremo Piccola anima Ermal Meta Che fuggi come se fosse un passero paventa to morte qualcuno è qui per te se guardi bene ce l'hai di fronte fugge anche lui per non dover scappare se guardi bene, E parli pjano, t'i sento fortë Qëllë në që e' empo... fortë Pekula anima La luce dei lampioni ti accompagna a casa Innamorata e sola Quell'uomo infame non ti ha mai capita Sai che a respirare non si fa fatica tjene njita tjene que... njita tjene njita Passare ogni tristezza ti va di passeggiare insieme meriti del mondo ogni sua bellezza dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa e io non temerò ne nemmeno I sogni con te Piccola anima tu non sei per niente piccola Mirë më njësë, mirë më njësë dhe mirë se vini, ora ashtethe 6 minuta, ju jeni me klubin e më qesit në valet e radios komitare, Kla BF, mu në jam blendin të bashme i jeri Mirë më njësë gjitha Me Altin sullant, oltarekan dhe Lorin Terezin, për të ju mbajtur shosheri derin orën 10 këtu, në këto val Mirë më qesit i jeri Mirë më njësë blend A ne gra më për të ditë e sotve mishdashur është Mali Quirk Mali Quirk qi mund të blihet në një treg pranë yesh sigurisht nga ato që janë të provuara dhe të të kontrolluara. Është një iniciative lokale, po. Hmm. Nën në kontrollin e. Si ku ka dhe mall i mall mal i çirk, pra. Malli i çirk është 09920722 vendi ku duhet ta dërgoni të zgjidhura në gramën. Përfituar olta një dhuratë nga Ice Coffee. Nga Ama Ice Coffee. Mm -hmm. Mm -hmm. Super. Mm -hmm. Ndër uh, gjërat që më shumë Të rojshëm për mëndjen e njërzve, këto ditë e fundit i shteve, kjo fotoja e... E? E shkrepur dikun në Rumani, ka më përshypjen, mm -hmm. ndo shtë ta në janar, e një vajzi që kanë gritur një pankartë ku, si që përhapën shumë në Facebook, shkruhej me Photoshop, dhe të them, në sënë tem Albania që do të thotë na me sa kuptoj ëh uh -huh. gjithmonë nuk jemi Shqipëria oh. pra këto vajzë rumune, grekë të pankard thonë nuk jemi Shqipëria Por janë dreituar qeverisë së saj të korruptuar atje në Rumani për të treguar se ne jemi më mirë se ata. Nuk jemi si shqiptarët që e durojn korrupsionin edhe mm -hmm. e han sapunin për diaf. Jo jo, për sapun, nuk pëlqen sapuni. E dimë që në ha sapun. Po duan të lajnë nga brenda. A sapun. Është lajë. Dhe dhe edhe un e pash atë gjën. Tani foto që është qëndar është me Photoshop, është me Photoshop. Foto, domethënë po. Foto është e vërtet përveç përveç asaj ku sot nuk jemi Shqipëria. Në fakt fotoya origjinale thot drejtsi jo korrupsion. Ah, që vajeza nga ngritur në, në Rumanisë gjithmonë. Mm -hmm. Drejtsi jo korrupsion. Gatso me menax me dallave. Me nice, dy gjëra ishin uh, ishin që më bën për shije. Fillim fare ti e shihje foton edhe thoshe e para punës. Pse do duhet që të bënin një ofes po themi atë pra. në protestën e tyre. E ty dyta e punës. E të bëjnë një. Kjo vajeza me kapuç me xhub në gusht <Tus flaws> po <yapa> plas derri e thon është e veshur shumë shumë trash shumë shumë trash për momentin. Ëh. Që më një herë më bëri dyshoj tash, okë, okay, kjo është në Rumani, po ka një anarë vit, ka ka luar, protesta ka pasur në janar këtë vit, ka pasur vitin e kaluar. Protesta ka pasur në 2016. Në foto mund të ketë qenë në 3-4 vitet e fundit ta, ta, ta, ta. në fakt. Që do thoshit që nëse ishte një foto e gushtit, se kishte qarkulluar që në janar atëherë. Po. Edhe ti e kupton që okay, aq ti e kupton. Dhe pastaj merret as, po të shikosh për dhe kjo ndodh shumë shpejt. Mhm. Mm edhe pastaj pas që njerëz mënyrë kishin thënë Photoshop, Photoshop, Photoshop, dhe kishin ashtu. E para ishin ata që ishin gëzuar që kjo pankart ishte bërë kur e besuan të si të vërtet. Mhm. Mm Q rumunët po na bënin këtë sfidë, po themi, ose të parkojnë kjo vajz anthi në smirave. Q thoshte nuk jemi si shqiptarët, nuk jemi si Shqipëria. Edhe morën ta shpërndajnë këtë që shiko si jemi ne. Ka një auto por shtrim në, në në të gjithën këtë, po është në doza edhe kritike. E mirë kupton që është edhe auto kritike e etj e etj. Po mund ta bësh ndryshe. Po zelli kritik për ta po. Shusha. Tani ai tipi që e ka bër, kushdo qoftë. Nuk e di sa kushdo. Nuk kushost. e di. Mhm. Mm edhe ndodhi kjo. E dyta që ndodhi. Edhe ishte qesharake në atë, po e dyta ishte edhe më qesharake mendoj. Mhm. Mm ishte nga zëllimi i njerëzve Bran Cheveris. Po. Kur kuptuan që ishte Photoshop, ai filloi ta vendosin qithë tashin, ha, kjo s'është vërtet. <laughs> jo, s'është timan. S'është, do mëndonë një gazin i mamt që fare pa fre, po. <laughs> por mund të kishte qenë vërtet. Mund të kishte qenë krejtësisht vërtet, prandaj ose përhap për sepse ishte besueshme. Dhe nuk e di se çan ndryshon anëse sepse pankarta vërtet thot drejtësi jo korrupsion. Jo Kështu që është një mesazh aty afër që duhet. Që do ishte, do i jë një mesazh për <laughs> të fundan ata. E bën akoma më Patetik do me thënë Na, na, na, na, na Kjo si shte Kjo si shte <laughs> Nuk ne fun gishtin ashtu Si shmund Nga e kishim fun O ishë Bainer Nuk e ti qajrësht Në si a di erë në korupcionin Po mund tjet, mund tjet kak The e mba spak në krymin e mëgjesit është koha të anim për muzik nga Bibi Rexa Mish da shurë bash me është thash Floriana Gallim Për është Florinda <laughs> është Florinda <laughs> Georgia Line That's bravo, Flory. They must fuck in the club in town. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you ride here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be... Won't you ride with me ride with me see where this thing goes it is meant to be it'll be it'll be baby if it's meant to be i don't mean to be so uptight but my heart's been hurt a couple times by a couple guys as i didn't treat you right i ain't gonna lie i ain't gonna lie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 goes it is meant to be no be no be you baby if it's meant to be so come on ride with me ride with me see where this thing goes so come on ride with me ride with me maybe if it's meant to be maybe we do maybe we don't maybe we will maybe we won but it is meant, meant to be Baby just let it be, if it's meant to be, it'll be, it'll be, baby just let it be, let's go. So want you ride with me, ride with me, see where this now goes, baby it's meant to be, it'll be, it'll be, baby it's meant to be, yeah, it's meant to be. Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Ora, tani tetë e 17 minuta, mirëmëngjes të gjithëve. Kemë një fitues për anagramën e sotme dhe një fitues për anagramën e djeshme. Ja, për censurën, fal për censurën e djeshme, sepse ka pasur Kemë xhendu ke lyer edhe na kishte humbur telefonin, por e kemi gati tani. <gjënë> do me një ditë vonesë, solda do t'i japi edhe të djeshmen do të sot, i jap. Atëherë çarkullimi është pandush i fitues janë nga gratis. Bravo sësot, pandush 205 i mbaro numri fiton dhuratën nga Amis Coffee. Ndërkohë rigjallëruar ishte censura. 959 i mbaro numri gentës fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan, dhuratën nga Amis Coffee dhe dy bileta për sinema. Rigjallëruar gjithë censura. Më tej Mark Query, e ka ri gjallëruar i vetëm këtë relikët e industrisë kambriane. Rriti? E qësë është t'i qoha një që. Oke, mirë, falim diri <laughs> të bajtës <laughs> që e ka ri gjallëruar. Prita, prita të bëshim të pesë që t'gjende anagramë. <laughs> shumë, shumë mirë. Tani, <laughs> uh, kemi një anagramë të re? Shumë, shumë mirë. Kjo ishte e dhënshme po. Po ajo ishte i pa i pandërgjeshëm që ishte zgjuar, po. Se priti, nuk e priti. Që i pandërgjeshëm thie lal nga ora 2. A sa jo, kam fituar ndërsejën prap ndarga. Ah, okay, mirë shumë mirë. Përcjellokë. Ti ti ti riri. Pse? Zoti bëri burrin para se të bënte gruan. Ëh, ah, ah, sipas uh, Biblës. Mm. Pam. Njeri. Sipas Biblës, pse? Më, ashtu është historia në Bibël, bëhet pa, da Adami pastaj nga prinia e Adamit dhe, dhe, dhe Leva direkte. Sepse Zoti nuk donte një njerëz që të rindente mbi kokë, e thisitë. <laughs> kur, <laughs> kur të bënte burrin. <laughs> Shtu është pak si ajo Gjej gjësa me lakrën, dhinë dhe ujkun mm -hmm. Që i kene një vargë dhët i ndjerësh ma tanë lukë ta. Po adhe zote ta Bërë njër burin <laughs> Ledimondje në kjanë Shoh E në fundë farën e thështë në barova <clears throat> Po Po Ma gjithën ato fotografi në Karadele Vini dhe për po, jo? Ta vrepo, u akam njës, orë? Në e ke njës? Në e ke njës? Në e ke njës? Në e ke njës? Në e ke njës? Në e ke njës? Falë Jo se jam, jam live përëndajt Tani, ka pasur një debat këtu mbi Gjoksin e Olta Falë Olta Erita Orës Për Gjoksin e Rita Orës Dështë <laughs> ta ku Gjoksin e Olta Rekët um, A jo, po, që më të që më të nëzirë e mrak Uh, take photoja e... Kjo është një foto e 26 që e shorrit të viti 2014 E shume pa, vjetër E ka ripostuar ora, E ka ripostuar po, E që e rritë a ora, ora pra ndryshim, E cila është është në këmbë me ka veshur një gjë glamur ku ti tash këtu shërip mm. se ç'është një gjë kështu duket si ngjitse në fakt A është ngjitse? Ëh mm. dhe i ka siç e tituash jashtë. Po. Dhe modeli a Kara Delvin është duke lëpir njërin nga gjoksët e saj. Po. Merita ora ka për posuar të përshaka. I'm 5015 I'm never gonna hide it you just know Po ka pasur thashë themi ju. Ju jasin në bish. Tash e them me ka pasur shumë se. Jo, tash e them në lidhje që nuk kanë vetëm ardhje. Po ka pasur thashë me. Mhm. Kto kanë qenë bashkë prag, kanë qenë një çik. Po kështu është aluduar për ikos. 100 s'kan bër dashuri, kanë bër gjëra. Gjëra të bukura. Çfarë dish kan bër? Imagjinada është, kudojë, nesër ne thoje të perfitojmë. Jo, s'ka gjë. Mundi të perfitojmë. Por debati këtu ishte nëse ka Të hishëm, apo jo, i gjokësin rita. rita ora, mm -hmm. fajnë. <laughs> Kujdesë. <laughs> abo jo. Mm. Hm, vjetri, qe... saj, dhe ti me do të të po? Pamë. Edhe, përndajohan njësa dhe foton. Edhe unë Wilson. Emi kemi gjitha fotot të tu. Kjo është fotot e para <sharp> 4 vjetëve. Pa një prape re ushe, mu se përnu të e një sigur e 7 vjetëve të funë. Emi e re mund të ndrushojnë qërat. Nesë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Un, gjithsesi, të... nuk besoj se ka ndonjë ndryshim aq të madh në këto katër vjet gjithsesi. Jo, ja, nuk ka. Po ka bërita, ka bër edhe foto të tjera. Tek e fundit nis 27 vjeç, 28 sa është? Sa, skuqim. 28 një, më një... duket. Unaj që kam thënë, 27. Edhe një 10 vjet pas lekë klas. Ëmirë, është e mirë. Ëmirë. Ëmirë është. Pranohet e, mirë. e të... sida. Mendoj që pranohet. <laughs> Kritikë mund të ketë po. Ëh, oh, mirë. Muhamet bën njerëzit, Muhamet bën. Skanoj diçtë keqë. Dani unë mund të dërgoj edhe foto më aktuale për ta verifikuar atë pra, që pra, posem. Pra, ka ka, ka shumë foto, ka shumë foto ë uh, Po se edhe Rita nevojse ka ishte zhbuluara karita ora është me, me pushim, ë. Ka më ka foto. Jo ka bërë. s'e zhbuluara sa në këtë. Mfal, se tash ne njohim këngëtar shumë, por she Florence ndëmshin. Po, mm -hmm. s'kam parë një foto nd të, të Florence me si sot jashtë. Po se ka gjë ajo. Cheryl Crow është këngëtare mishë, Shania Twain që ato vjet këndoi, Mariah Carey, s'ka më parë. Më kur i kapse unë. Seridauro sa se kemi parë ti gjith. Ka shpejt në karrierën e saj. Sish po thoshte 27-28 vjeçish akoma. 28, 28 vijem. Ka një, pra ka një mm. tendencërita për ti ekspozuar. Një tendencë ka, edhe jo, me idën që do i kaloj moshën dhe s'do i ket më, kështu që. Është një situatë e caktuar tani, sesa. Përdori <laughs> sa i <laughs> ke. Është so. një filozofia përdori sa i ke. Po, po. Ku do unë mova që zbien nga pema, thahet në deg e tjerë di. <laughs> Porçi nuk popra. ka kso domethsan, ka ngritje, nuk ka ulje. Jo, ja, ka ngritje, definitivisht ka. Ja, po, ke shama aty tash, ajo është mal. Çfarë kështu, po flisim për një foto tjetër tani, nëse shap. Para pa pa, ja, hapur gjithë fotot tani këtu. <laughs> <laughs> le të di hapim kartat, le të japim kartat tani. Çfarë ka? Na fal për fotot e Rita Horës se. Mirë, me qenie me të Rita Horës sen sotrin. Unë kujt si vogël për ju tani në 069207222. Mhm. Cili ishte hiti i par fare i Rita Ora? Mhm, mm okay. Ciao klasifikimet. Mhm. Mm edhe e bëri ato të, të hynte në syrin e publikut. Rita Ora do të vijë tani me këngën e saj ndër të fundit, që quhet Girls me Cardi B, me Cardi B, Diddy dhe shumë të tjera, mm -hmm. Charlie XCX më duket është mm -hmm. atje. know I ain't one-sided, I'm open-minded I'm 50-50 and I'm never gonna hide it, you should know uh, You should know hey. All summer we've been in the boot 68 Chevy with nothing to do Albania and the world. The morning show with Blindi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. <laughs> oh, oh, seriously. Oh, <coughs> okay, <they're just> <coughs> <Palabala, pap>. mm. <laughs> wow. I'm Jess. Yeah. I'm Jess. Hello. I'm Jess. I'm Jess. I'm you. <laughs> <name laughs> here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here më sesë duhet. Do të bëjmë ndonjë pyetje nga aktualiteti? Dakorim. Si thoni? Pse jo. Nga aktualiteti për shkakun në Europë, kontinentin ku jemi. Zonja dhe zotrin janë mbledhur në këtë vend europian për të thyer rekordin Guinness për një tradit shumë interesante atë të kositjes së barit mm -hmm. wow a mund të mbledhin më shumë kositës bari bashk për të vendosur në librin e rekordeve Guinness është çfarë këta menduan uhuh a vënë në realitet pyetja është ku ka ndodhur kjo okay në një nga vendet <coughs> fani është në Lajme në një nga vendet e Evropës <coughs> janë mbledhur uh, peshin dhe 70 njerëz nga mosha 16 deri në moshën 88 vjeçare dhe kanë uh, korrur me kos, kanë mm -hmm. kositur, si themi ndryshe? Mm -hmm. Një fush prej uh, 400 metrash katror në 15 minuta. Bravo. Mhm. Hmm, hmm. Çe nga vërtetë ka 400 metra katror, nuk duket shumë. Ja, gjë. Do të sqajë ngabim këtu. Po, sepse kanë harruar një zero. Nuk ka mundsi. 400 metra katror. Pra unë e them se ka 400 metra katror, por sa duhet siguria në 4000 metra katror, atë. 400 metra katror është sa katër apartamente? Po, po, është gjë. Çe do të bëj. Gjithatë dera të mbeten vërtetë. Jan 570 vet me kosa që të gjithë duke korrur, duke kositur, uhum. bar. Barin uh, së bashku. Barin ne kemi fjalën për ë uh, atë të shkurtë. Për barin e lopës. Ah, okay. Për barin e lopës. A... Lopa. Dhe pela. Dhe pela. Po, po. Po. Edhe madje edhe kali dhe kela. <laughs> dhe kela. Kela është më e përshtatshme kur i me kela. Tani. Na shkruani në 069 20 70 22, të shohim çfarë do të bëjë. Na shkohet na shkohet me pushimin prap. E, na shkohet iku domethën. Jo, seriozisht. Do ja jeri do të shkoj, Jeri ka përpara kono. Jam gati të bëj pushimet e Jerit. Na xilozova gjithë verën, Jeri në momentin që të gjithë po xilozojmë për ty. Uh <laughs> uh. <laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Po pse bëni kshon nuk jam bër xilozë për ju. Jo, jo. Edhe jo. kur isha këtu në pikë të valës. Xilozia nuk është gjë keq që bëj sak. Normalë. Në pikë të valës ishim ne. Na dilte djerë freskore, ishit aty. Falë, detergjentet e rrobat e banjës, zona e banjës, deti Tolta. Çull, çu tonë kom me u tha rrobat e banjës para se me hëngër. Është shumë e vështirë. Do të lashi madh. Sikim dot me hëngër se m'smi anta rrobat e banjës. Ku lloje e tërëton është ciklet i madh. Shumë. Kurse ti qit urehat në kondicioner. Pë shtriuan dhe i ngjerr të shesë edhe ajo. Po të shesë të jemi. Atos ashtu do të kaloj Olta për shkuar. Ishin aq rahatë bi aty të zite gjumi direkt, problem i madh. Shumë keq. Shumë problem. Prap gjumi me kokat aq rrobat. Junkesh. Po paqen nga gjumi e ban më me kokën dallule, nuk nuk di ku ishin. Dallu më, shiko këtej, shiko anë. Prandaj ishte muzikë e madhe. Ti tremën në rroba banjë, e kupton gjithë. Pa le, edhe yeah. meshkujt. Edhe meshën në rroba banjë, por meshit s'ka problem. Atë <tëm> shikoja unë. Mirë pamir. Ah, vërtet e? Timon, Onma. S'u kësë dal me baktitë, se baktitë mund të shkojë shkollat. S'marrin vesh. <laughs> Kuj e kanë uh, kositur barin me, me rekorde? Oll ta Nuk e ti Nuk e ti gjindot? <coughs> Ashtë i ja. vend në Europë zërën sotë rinkë Që të japim fituesit? Do të japim dy bileta për në Cineplex Pra pyet e ishte, okay. ku janë mbledhur 570 vetë Nga monshe 16 dhe 88 Dhe Për të kositur barin në një simërfaqë që nuk imi të sigur nëse është 400 metra katë do se të gështu pak! Po, kaj shumë njërëz në 400 metra katë do se të gështu pak! Ske se asin banë, po! Këpëto, kështu që një qitë me njërë tjetëri, dhe, <coughs> dhe temi 4000 metra. Iqë nga barin! Kështu, <laughs> nga shkruani, bra, dhe do të fitojnë një qift biletash për në Cineplex. Njënjënjënjënjënjënjënjënjën <coughs> <coughs> <coughs> Ani kam uh, një grup këshillash për ty, Njeri. Okej. Okay. Para se të bleshim banane. Mhm. Mm Blej bananë të tjera? Pam. Sa shpesh? Për ditë pothuajse. Pothuajse për, për ditë. Mhm. Mm Çfarë bën me to? E ha. Okej. Mundi të të them. Para se të blini bananë, por apo bashkëse mund të, për shembull, marrën bananë. Bananë të tjera ulto se po. Mund të tingullojë dhimbshmë anjeri, po bananët mund të ngulësh një pirun ëhm e paish nguldon po. Po. Atë dëgjon pas sa një ulërim që por jo ka thënë kur i vogël të bëjn ose kur ke të vëgjël, tam, bën si tip malebi me pa me, që e me e shtyp banana ashtu. Mm -hmm. Që mund të jetë mund të jetë një mënyrë për ta ashtu për ta ngrënë. Për... Para se të blini banane, nuk duhet harroni <coughs> këto tre këshilla. Mhm. Mm këshilla e parë. Tam. Kujdesesh që banania të jetë patjetër me logon Banana King. Mhm. Mm Dhe e dyta, shida e dytë për ty Pam. Por edhe e treta Ska në tësi, ska këshida <laughs> <laughs> të tërë kajtë Së në përra shëka e pesë që poboja ty E ngrita, e ngrita, e ngrita është kushtu ishën të dytë tjerat Po në faktin e në të më të mjera dhe uh, Unë dje e kam blerë pikërishë Banane me logo në Bana King Vërte në ke? Shumë shumë mirë Dhe që përë me të? Aha, e ke vetë? Ja, ja. Oh, thashë me që është sillën me veri. Në fakt kishte përmendur Aldini që do të sillte, po ende nuk e kanë bajtur për Aldinin. Aldini, Aldini do na sillë një bananaking nga të tjerat. Hamëzi. Ku që bananakingun the? O Kingo. Ai. E thotë emrin pra, është mbreti bananeve, bananaking. Super. Kemi pas plan gruën e mëjesit dështora tani në, më falni, 8:41 minuta më zgdashur. Kjo është nga the weekend can feel my face and i know should be the death of me at least we'll both be enough and sure always get the best of me the worst is yet to come but at least we'll both be beautiful and stay forever young this i know this i know she told me don't worry about it she told me don't worry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 Me go breathe that is say we when what deep in love this yes, i know yes, i know girl i know she told me those words be papa Dra juaj. Ehën, e mart, e Mercur, e tia besnikris erdhi sërish në e-commerce. Një jackpot i vërtet pikësh. Eja trefishopikët dhe bëj pazar falas me kartën e e-commerce, çdo të ente. Vetëm e-commerce. Vuani nga urthi dhe djegja e stomakut të shkaktuara nga shtatzënia, stresi, ushqimi i pa shëndetshëm apo alkooli? Mjekët rekomandojn Gastren dhe Gastren Duo. Gastren Duo dalon shpejt djegjet e stomakut dhe urthin. Në vetëm 3 minuta alginati formon barrierë në stomak dhe ju qetësoheni nga urthi dhe refluksi. Gastren dhe Gastren Duo shuhen shpejt dhe për një kohë të gjatë djegjen e stomakut nga Farm Active. Gastren Duo më shpëtoi. Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e ja nis tek universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjios në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfiton një edukim dhe diplomë amerikane të njohur, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana, edukojmë liderët e së ardhmes get back to blindy and the crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people ora janë 9:46 minuta jemi me klubin e mëngjesit në radian kombëtar e klube fm mëngjes blendi mëngjes blendi kalorije mëngjes gjithë hello tararariririrararaririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr ë uh, titullit e shtypit mm -hmm. sot në Shqipëri fakti se si janë çmendur çmimet në Rinas Ka ndodhën në dojnështë ta nuket nga djeli apo të shkashë në rinas mm -hmm. Të jenë qmendur të shmimet Që oh, do të thot? Ja për nëzërkër shëmullë dhe, dhe Se ton shumul, dhjënjë, juve që i zbadhon këju e exageron mm. Titul e shmendurit të shmimesh në rinas Dhe jenë i 600 euro bileta për ti ikur nga Shqipria wow. 600 euro bileta për ti ikur nga Shqipria Ka një që dhe pakuan në shu Unë të një që kanë përreguan 15.000 dolar për ti ikur nga Shqipria 35.000 dolar Marëdhë cakun shumë me veten. Për kë 3000 euro aty? Po sigurisht. 6.500. Për emigrantët që ardhin për pushime në gusht në Shqipëri u kthën në një kalvar të vërtet pritjesh pa fund në aeroporte dhe çmime të çmendura si në asnjë vend tjetër të Evropës. Po uh, i kyosh tek Java News, po. O, kam qenë shumë se këto këto shkrimet nuk merren as tash, se të gjiti kanë. Po. I gjën 18 gazeta një herësh. Uh, është nga monitori, pra thot këtu mm -hmm. është nga monitori në fakt. Mhm. Mm Se drejtat e autorit monitori paskalshuar kështu. Po nejse, ëhm um, thotë, nëse në fillim të muajit gusht për të ardhur nga Shqipëria, nga në Shqipëri, nga Italia, Anglia apo Gjermania, çmimet e biletave fluturuan në rreth 200 euro për një drejtim, mm -hmm. po, në fund të gushtit po ndodhe kundërta. Për të fluturuar nga Shqipëria. Ta ja fusi ngonta sikur shkuan tiçi, si mund të përdorësh metaforën çmimet e biletave fluturuan, ku bëhet gjallë për fluturime, ngatrohet shumë gjëja. U ngritën ndoshta. Çmimet e biletave fluturuan rreth 200 euro për një drehtim. Apo çmimet e biletave për të fluturuar? Për të fluturuar. Për të fluturuar. Për. Për. Se lava, përpandem po them. Ëh për në, por thot në fundin kush i pandon tek kundërta. Tash i çfarë thotë tek kundërta e fluturuan? Ëh e... që nuk fluturuan? <coughs> ndoshan aty. Prandaj po tira, them. Okej. Okay. Mozi ngatroni tyran. Për të fluturuar thotë tani nga Rina si drejt destinacioneve në Evropë, çmimet janë shtrenjtësuar së teprmi, mm -hmm. duke arritur nga rreth 300 deri në 600 për një drejtim. Epër punës. Reviza monitor, më falni. Mm -hmm. Së zgjat duan të bëj tash sikush. Mm -hmm. Po nuk mund të thuash rreth 600-300 deri në 600. Se nga 300 në 600 ka dyfishim. Ju nuk mund të ushtroni 300... disa shtete, ndoshta ky është gabimi, që nuk i kanë bërë veç e veç. Atëherë mesatarja sa është? 450. <laughs> Rreth 300 deri në 600 <laughs> për mua është kështu, se reviza ekonomike i ka thënë këtë. Edhe duhet të kishte marrë për shtetet për katë, vetëm të shkiti bash. Tëtra është, unë po, nuk po kuptoj. Kush vjen në Shqipëri me bilet tekë dhe nuk e ka biletën e kthimit. Sa duhet të jesh komplet hayvan pastaj. A të gjithë njësi që unë jam ndonjëherë Gjithë që vin për pushime në Shqipëri, kanë edhe biletën e kthimit. Po për fat të keq, janë qytetarë që thjesht se... ikën, domethënë, do të pas ai rikthehen prap. Mund të bëjnë pushime të jashtë apo? Urdhron? Nuk kupton. Ja, mund um... të jenë shqiptar, <coughs> jo vetëm emigrantët që vin, por edhe shqiptar që ikin. Po. Që jetojnë këtu. Po. Ata ikin edhe do të rikthehen sërish. Po. Donësa për këtë çmimi më i shtrenjtë? Për këtë periudhë. Po, po, un po për pyet. Sepse për ti ku ikën e ke gjithmonë gjithkundësh i lekë ka këtë periudhë po flas. Qose pret tani për tani. Po, tani për tani, kështu Qëse që. Qose ke një urgjencë dhe të duhet bileta sot për sot, gjithmonë është mm, më shtrenjtë se sa. Se sa jo. Nëse është në këtë periudhë më shtrenjtë se sa është zakonisht në këtë periudhë, dakt, mund të jetë edhe ashtu. Por të thuash që kta erdhën dhe tani që duan të ikin, u është ngritur çmimi. Kjo për mua është Kjo spiuj Nuk, nuk është normal e do më thënë Se pëse gjitha ta që vinë Se e kanë planifikuar kur do i tënë Kanë planifikuar se mm. kanë datat që do këtë e në punë Në tjere tjere dhe kanë bërë Pëse së da më blinë atë a biletën Lema që blenë amur Ese gjema atje kalorinat sa tëtë <laughs> Ka aty njënjën me duxane potafon Këja dhe blinë i biletat dje Kushë, kamon Nuk e bërë Ja e drejt Por që janë shmime të këtur në rinas N Nuk dua fare ta kundëstoj edhe që çmimet janë shumë shtrenjta. Janë shumë shtrenjta se ato ishin 3 herë më të, se... të, të her më lira ndoshta, që të mund t'u thonim si njerëz. Si njerëz. Do të shkojë në Atan Flor. <laughs> Për të shkuar nga Tirana në Milano apo Torino në datat 24 dhe 28 gusht, biletat në një drejtim me Blue Panorama është 290 euro, ndërsa kthimi është 50 deri në 60 euro. Mhm. Mhm. Mm Duke e tçuar që bileta në vajtë ardhje të jetë 340 deri në 350 euro. Mm -hmm. Të njëjtat çmime janë edhe me Alba Wings, vetëm pas uh, javës së parë të shtatorit, biletat fillojnë të bëhen të lira, duke zbritur në 120 euro dhe më pas në 50 deri në 70 euro nga Rinasi drejt Milanos e Torinos. Hmm. Aha. 70 la. 70. Pse duhet ikim tani? Përziejmë një, një artikull mbi se si çmimin janë çmendur dhe po mbajmë shënim se kur <laughs> se kur, kur, se nuk kur nuk ka të çmendur. Ku qetsojnë. Nga Shkupi në Milano në datën 24 gusht mund të shkosh në Milano. Nga Shkupi në Milano në datën 24 gusht mund të shkosh në Milano. Në Shkupi në Milano mund të shkosh edhe diku tjetër. Po po. Nga Shkupi në Milano mund të shkosh në Rom për 664 164 euro thot. Për apo ganti gjysmën. Dhe me 20 euro mund të shkosh nga shkupi në Milano me Wizz Air. Mhm. Mm të të monitorën. <laughs> Sërgjështë? Për të tuar nga Tirana në Roma, Alitalia, në fund të gushti, që mime të janë akoma dhe më të qmendura. Se? Minimumi mm. 330 euro, Sërgisht. dhe në datë e 25 gusht biletën e gjenë 420 euro. A të keqënë. Këthimi kështon në thepes. Këthimi në gjithmonë me njëri për në Shqipëri. Po për Tikën e Shqipëria është si, nuk ja. e di ashtu. Të... Ës rinasi që i ka i çik të larat. Po mirë, po tash sot data është 15, po? Tam. Në qoftë se do blie unë një bilet për mbas 10 ditësh. Mhm. Mm do kushtoj pa. Do kushtoj pa. Një bilet që bleva unë për në më e lira që mund të djega për Bruksel. Tam. Në qershor. Mhm. Mm Ë, uh, me rreth 1 muaj gati? Po, para për ta bler. Po. Ishte 385 euro. Y. <të> Një në drejtim apo vajtja? Jo, vajtja do të thonë. Pse, po s'na, jo. Okej, okej, dashëm të shohim. 90%, kush e di? Jo, ze me. Do vi jashtë. <laughs> Ë, uh, kështu që 385 er ishte më mund është. Mund ishte 600, pa, pasaj, bërë, e lira që mundeshta. Ishte edhe 600. Pa, ku ta. Pastaj vajo vajoja këto. Dhe kjo ishte vetëm që ishte me pa shumë pritjes. Të tjerat ishin me me vujtje. Domethënë, mm -hmm. ora 3:00 e mëngjesit shkon në Beograd, rri atje derisa të fitoj UCK-ja, pastaj nisesh, nuk e di, gjëra këshut domethënë. Loj loj uh, aventurash Kjo ishte më nërmalja nga Slovenia Me që rafjale që është Për që që e sakt Për, uh, për ta kujtë, që kanë kositur barim mm -hmm. po. Dhe një nga vëndet më të mërzit shme E se ja kam i nalën <laughs> E shtalë do Kotil. fitu e si dy biletave për Seneplex Pes pes një Bravo Bajte një radha ti Si zot njëm po. mm -hmm. Dhe Në zora pa shaporte më thanë që duhet jesh i bëjëcë, më thanë mua ndeshkojë atjet e kratë atjet... Që ishte... A që i gjatë që nuk ti qa them do me thanë Që une kësha maj njerë i të radëm dhe e dhe oshë... Dhe i thanë, a dhe s'kësh t'as një shenjë Që toshë i që... Që këto janë vetëm për... Po... Po... Dhe një së bardë, a që ishte shumë tut... Që më shifë të këshu dhe më tosh t'a t'i e këthe o prapë Njësef, se zboa dhe është Zdod në kohështë Ja, zdod në kohështë Ja me qamë merën, Korin Barin Ka qëndë e presidenti slovenismi që rafjala E dhe i Korin Barin Të kositja <gjështë> e barit janë 570 leta për 400 metra katëror Zdodri Unë dojët të shikoja gjitha me kosa Në duër, duke i për në ato buz Shikoja e këshu duke në dhe E ke për në <gjështë> sushë Kështë e shumë gjagatë, se e, ajo kosa kështë më atë të bishtin e gjatë, e më pretë, si shumë tjetë. Mm -hmm. Më falinë që kështë e jam e kosër të. Ti bënë mbra, pakëshu e ke vrërë dy gra. Këthejnë ma së pak në klubin e më, më qësi, pa jo më thë e unë gullë më në fyrë. Lërë të një lërë. Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë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 645 Maybe I'm barely alive Maybe you've taken my shit for the last time Yeah Maybe I know that I'm drunk Maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive Oh, cause girls like you Run around with guys like me Till sundown when I come through I need a girl like you, yeah Not too long ago I was dancing Dales nozzle rule if i let you be my mama you don't want a girl like me i'm too crazy but every other girl you meet is too gay you should them other girls were nice enough but you need someone to spice it up so who you gonna call party call it come over black and holy holy why is the best food always go bitting i'm coming to you now doing 20 over the limit the red light red light stop i don't play when it comes to my heart let's get it though i don't really want Mëngjes i çditë, juve mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Ora është tani 9:06 minuta. Miq, ju përshëndesim nga Vallet e Radios Komtare Klabe 5. Kudo që të jeni, rrugë të mbarë, ju jeni në pushime. Ju urojmë relaksim dhe qetësi në mal apo në, bar, në det. Mos na uksyhet, mm -hmm. mirë se erdhët. Një profesor i inxhinieris kishte paraleluar në vitin 2016 se e ashtuquajturra Rura Morandi pranë Xhenovas. Mhm. Mm e cila radhë duke mm. shkaktuar vdekje dhe të plagosur kishte nevojë që të rikonstruktohej plotësisht pasi mm. si struktura kishte degeneruar me shpejtësi të madhe. Sipas këtij profesori kjo urë e cila është ndërtuar në vitin 1960 si urë për makina, urë autostradë. Ë pra. kishte patur disa riparime të shtrenta në vitet 80, edhe në vitet 90 dhe e fundit fare, kishë qenë në vitin 2016. Dhe pikërisht për punën që bëim me themelët e urës në atë kohë, profesorit thon se se për shkak se këto kosto janë përsëritur kaq shumë të riparimit të kësaj ure, do të kishim bërë urë të re. Do të ishte më mirë, thot ai, dhe, dhe më ekonomike që ura të shembet dhe të ndërtohet nga e para. Pasi kjo urë ur, Sot a i, ka pareqitur probleme Ka folur sërish sot Këj profesor Sepse kjo ishte botuar në Një Revist të industris Së ingjenjeris mm -hmm. Quet uh, ingjenjeri.info Në italisht 2 vjet më parë ndërsa, ndërsa sot, nëndërsa frise për Radio Capital A i ka rikonfirmuar uh, Vleshtimin e tisë se Kjo struktur ishte E pa Sigurët Nga mm -hmm. ana e themeleve Tëtë se një ure t'ilë duhet zganë Se të pak të një shimë vjetë Ndërsa Nga vëzhgimet e njërës prej kullave Apo këmve të ures Që, që anë bajnë Kishtë e patur Degjenerim të frikshmë të taj Brëndaj njëzat vjetëve Që në jetën e një ure nuk janë asgjë Dhe në rrasë se kjo je Se tuar shkëto shenja Që njëzat vjetë mm -hmm. Atëherë gjithë dhe pasigur Atëherë i Kjo urt, sigur. që u uh, urt më së sigurt. Ndërkohë që ë ekipet e shpëtimit në Genova thonë se numri i viktimave pritet që të arrijë 35 sipas uh, brigadave të uh, zherfixëve që janë uh, në vendin e ngjarjes atje. Dorsa Luigi D'Angelo, i cili është njëri nga zyrtarët italian të uh, Mbrojtjes civile mm -hmm. U ka thënë në, në gazetarëve atje se autoritetet nuk ishin informacionet me aftuashme Për të kuptuar se si ka ndodhur këj incident Ndërsa dritori i autostradave një far Stefano Mariliani I cili është përgjesi për mirëmbajtjen e autostradave të zonës atje në Gjenova mm -hmm. Thotë se kjo katastrofë nuk mund ishte para parë Nuk ishte, thota i, shenja të rezikut, ura është subjekt i kontroleve të shpeshta edhe ka shenë në mënyrë konstante në monitorimin infrastrukturor. Madje, thota i, ishe, ishte, ishte kishte pun në vazhdim e sipër për uh, mirëmbajdin e urës, ndërsa ndodhi dhe fatkisje, kështë dhe punëtor që pëpononin atje. Më mm. urë, në kështë që ka pak uh, hide prite, me sa koptojnë në këtë pikë është në e, po është e paimagjinueshme dhe e, e realisht ë është frikshme. Ë vërtet. Ë lartësia asaj ure mënyra se si ishte mm. ndërtuar ashtu se mm. kisha parë ndonjëherë, por se si kalon the mbi godina. ë nga njëra anë e kodrës mbi basenin e lumit pasoj mm -hmm. deri në anën tjetër. Edhe të kesh qen atje lart. Ka qen ka qen mënt shumë i keq. Ka qen duke rën rrebesh. Ëh, mm, ke pasur. Si e rrëmbyrën atko? Ka patur një vetëtim të shendisa nga dëshmitarët Edhe në atë moment pastaj gjithë shka uh, Kole apësoj Dhe ti kam përgjime në ta s'ka kuptuar as, as Qa pëndohet Me... Êshtë nëtë edhjet në këto momente Olta Do e që të bënim uh, Një seri pyet dhe shë geografike Ua sole, qunave, Direkt, popoj, solo qënave ka fet? Direkt pëpoj solo Qëna? Do si të prezantoj. Të pazëni hapur akoma hapi Lori. Kush do t'ju hapë atë? Po pra. <laughs> Lori, Lori hap. Do ta dëgjojmë vetë. Po bër kjo. Ja tash një moment. Ah, bravo, ah, shumë mirë. Bravo Lori. Tashiosh Lori, tashiosh. <laughs> ja sapo ja hapja Altinit pra. Ëh. Ah. Mund ta hapësh ze për vetë Lori? Shumë mirë. Oh. Atëherëโซn zotrin, quizinton me seri tani, një pyetje nga gjeografia botërore. Mhm. Mm dhe përgjigjësi ose përgjigja e parë është saktë. Në kushte të çoft do të fitoj një dhuratë që Olta na jep tani. Le t'japim një dhuratë nga Amaize Coffee. Shumë mirë Olta. Pyetja është kjo. Në fillim, ëh, mm -hmm. populluar nga francezët, pam kur u zbulua bota e re. Kjo është krahina më e madhe e Kanadas. 0-6-19-27-12-22 Dërgonë mesajzët uajë është provinca me madhe Kanadeze Ku flidet fringisht mm -hmm. Me ui <gibin> Kthehe mi pas peke në krybin e minqesit Ta një të gjëjmë kolla Mi zashur nga Camel Fett dhe Elder Brook Ora është 9-11 minuta E 29 sekonda Ka peri thonë She's heading for the light But she sees the vision going Cop in line after line See how she looks for trouble See how she dances and She sips the Coca-Cola She can't tell the difference here That's what you're coming for but They don't want to let you in it You drop your bag to the floor And you're asking what's happening And it's getting eight now, hey now Enough of the arguments well, She sips the Coca-Cola She can't tell the difference, yeah She can't tell the difference, yeah Vendje mirë mëngjes Altini, Olta Lori, mirëngjyes të gjithëve. Jemi me klubin e mëmëjes në Radion Kombëtar e Klube Fem. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ku do të shndodheni? Mirë, jeri. Fakt, mirë, ieri. Çfarë tregon ndonjë gjë? Mirë, ieri. Në fakt është zbuluar, <laughs> faleminderit Olta. Ës zbuluar në Japoni. Gojami. Gojami. Ës siç po thua, është si para zbuluar në Japoni një kat deti i ri. Në fakt ai është shumë i vogël me përmasa sa madhësia e një kokreu orizi. Kriesa është quajtur deri japonez. Sapo të parë më bur. <laughs> është në miniatura, vetëm ka për mburojza boksit. Vetëm 15 mm dhe jeton brenda algave, prandaj e kanë kapur altin mm -hmm. dhe më pas e kanë parë me aparate speciale. Megjithatë, uh, emri i tij është i çuditshëm sepse quhet deri japoneze, është një nga shtatë. Derri apo ne? Derri japonez, hajde po, derri. Derri japonez. Dashja <laughs> vetëm një nga shtatë llojet e njohura të kalit të detit që ka këtu në masë kaq të vogla apo kalit të detit që quhet xuxh në këtë rast. Hmm. Por ky është një zbulim i ri dhe Pra ka kuaj deti, akoma më të vëgjël se mm -hmm. ata që smundim shalonim në në fillim do të thënë. Eksakt Këta, seguri që së më bëjmë mërgjër, po ka dhe më të veqër dhe këta Po e shumë të veqër dhe shumë të lezeqëm, mm. në fakt O, për që hajën këta? Këtë se duhet teleskopik Për spageti Për spageti apë për risot Këjo, thjeshtë të jetojnë <laughs> brënda atgave Tijen Të jenë të ljerë Nuk mund t'i hash Po të që t'i hashat në <laughs> 5-10 milimetre një Tani, unë këtë... për shikoj këtë Të tajnën Kjo qëtë si Cardi ah. B Shqiptare Cardi B Shqiptare jo Ajo është uh, Munda të gjuar uh, Munda të gjuën? Pa tjede Oke, okay, rosh Sëpse përshkoja këtë video në që pëmë thonë që Kjo është uh -oh, uh -oh. I'ma show these bitches how it's done Buri, buri, buri I lof shtetë për muri Shvalierin e kibale dhe s'de me knuti Hot pretty guys, silikoni kupi Hajde pa ka hudi Brrrra Mare le Tani kthej akuzonin <të> se se se çfarë se se kjo është ideja Es djeth hajdute. Ës videos pra? Po. Mm -hmm. Po thonë që realizimi i klipit shkryqimi, shkryqimi, duke, është veçanërisht krijësimi shkujtesur i ndërveprimit në dukje është origjinal thonë, derisa private ka pasur këtë video të këngëtares mm -hmm. dhe korografes amerikane Taina Taylor. Për po këtheim ne paska njësoi. Një oh. mm. Po, po. Sigur është Tiana Taylor. Tiana Taylor, gja Tiana, në Tiana. Po, atë. Pa mirë, okay. Tash i e kuptoj që Kanë të njërshme që janë një dhomë oteli mm -hmm. Që janë në defemrat bukura Rejtë <coughs> në rajlë po, okay, vizjeve po, Kërcimi, gjithashtu mm -hmm. E mirë, oke, okay, diku të frimë zonë aru, Popo, kër... <laughs> Ska zë të keqe Ska në një qe ja, Kjo far, nuk far, mendoj unë se ja, ja ullë rritmin tajnë O se ja di gjohet <laughs> Nëse kuptom në një fjalë qita Dhe ishe shumë dhumë të në të regoje Që me si kuptojnë, në gjitha e kuptojnë Në gjitha e kuptojnë Dëmë do that boom sa si bëhet kjo buri buri buri buri do më ndonjë pra banis pra banis pra banis më oh, oh, shtesë për murin në, në cilën gjuhë është kjo gju, buri buri buri është pa, në anglisht pastaj do të përfshipe në këtë rast pa edhe anglisht nuk është tamam pastaj në Amerikë nuk ankohen ka shumë çfarë një sekond pastaj e kemi shtënë për murin çes kupton këtu ashtu shvalërin e kibal edhe s'demë knutë Is demek nëo. Frajerin e ke balpa. Po, edhe zi me knu. Zi me knu te. Zi me knu. Balja si eleni. Silikoni kupi. Që sa diun jelorin. Silikoni kupi. Silikoni kupi që domosd silikoni me ajo model. Është gjua di... pas shipa pa. po. Na vul duar tek gjoksi uh, ndërkohë që nëse se ti ishe pasigur se çfarë po thoshte. Shikoj video. Me drekoma me kusho si me shenja kujeni. Ka një problem me. Haide panga hunti. Rru, kjo është këtë tjetër. Këtë tjetër jon. Shipe është rru? Pjesa e rru, jo është automatiku. Ë gjitha shipë është, skuqësh shikolas nikon. Marilek si Meduza. Po. Si Meduza është më mëntet për parë. <laughs> oh my god. Meduza greke, më men çë numëroni dollarë? 90 <laughs> dramit. <laughs> para se të aprisnin ato. Ju mund të vjen era tuna. Ju mund të thotë mund të vjen era tuna se mbylli <laughs> hunën se vjen era tuna. Era tuna. Tuna pra jeri. Është më mirë prej këtë a kjo është një dis për tunën ah, pa natyrisht. Ëh. Për respekt. Generator ma mund mos i pëlqej peshkun. Është ishte... <laughs> hall, e... Billy, hall, si ah, hall si koles, për Coca-Cola. Është hall çai. Është në hall, është në hall Coca-Cola. Sa me lëndë shije Coca-Cola, për shije Coca-Cola-s që. Po ja ndajmë deri këtu. Janë me nuktore. Zoti madh sa injorantë më duket vetja, po. Vazhdojmë. Ti s'e di çfarë shkoq Coca-Cola? Ja, ja, Seriozisht. Po, mos të them bye blog, tash ti keç ke mito ka dem pa to naf. Muslim gods fuck <laughs> off. Nuk kam da nuk. Nuk nuk. Shkurt. Nuk e di, nuk jam. Nëse ndo fakof, nëse s'ndo, nuk njof, kështu që mos më shtyt të bëj blloqos ideja pa. Këtë këtë kingve që atë onë që të shumë Se jena nashipe që shë bojmë dihet Dhe në kolumë bizoni o nijet Nuk përkëthej do të këtë gja E përmë bëjqet si pra, më bëjqet si ojta, dë gjokë Dhe në kolumë bizoni o nijet Dhe në kolumë bizoni o nijet Dhe në kolumë bizoni o nijet Dhe në kolumë bizoni o nijet i ka dal nami në Kolumbik Sait. Po pra, zoni jon tho deri në Kolumbi, po njerëzit, se, se pa, jan, e, në anë ashipë. Dallla shqiptare aty po bie. Çka <Gy> aty <ti> dhe? Kishe <Gy> se sot po bie. Se janë anë ashipë çu she bën dietën Kolumbis zoni joni et, po çelim me shishe se sot po bie. Po çelim vetë shishe se sot po bie. Po pa hapim shishe okay. se sot po bie. Po, shumë e qartë. Ka shkurban mbaron të marrë. Kate veni po drive. Ke ema i pot si realë sa吧 Qshqqenje19 Djeri nga e preserved rrrrrt OhukaED Na gure chut Tshdhla Gure need A standalone Gure behö Gure Gure Gure Are you so attivate this? No 아 bra это? Better.Seen Minister.Ni anee. Ersiersion.com dár le re? Me let me let ne rest.Cqqs numbers.Cpnjart.com da Kahqqeoe.cum.Ni an'e utin concept.Takajsk.tpqö � spec'e suando.Cогда.K barrqn.Yc26. enable Djeri. Zambo mi לדе, hamar we put on do 누구 �rene Ya we toimersen.Tak puhën т гарin. Shote, këmë të rasnitë, e që ki bit me zë të lorë, ok Mirë, mirë, oke Mjaf lale se Shumirë, hajë se këtë pasështë, a më në gjojë Në gjojë nga pesha, pa Në gjojë mundë e Në zuni Ajo, lale, duzët kile ishte Ede pasë e likale Më në bëllë e Më në bëllë e Më në bëllë e Më në bëllë e Më në në në gëhet asha E se së e para është është vajzë dhe vajzat nuk shaan ë uh, dhe e dyta jo ne nuk porshem hirrat e saj shumë e gënje kemi por hirrat nuk <laughs> ja shajmë ja, dot jo ja, nuk shaan brazilian atë ja. i pëlqen hipopi ka um. dhe një lloj kështu ka një lloj green <laughs> uh. dhe ka ka ka ka ti ju të di vaje të kerrës po ba ja ja ne vetëm hmm. ti ti dicion çn fillim lorin çfarë vën fillim fare të kangës dicion pak galtë Aha. I'm a so these bitches how it's done. 2 pikën. Ka nevoj të them më shumë se kaq. Ha? Po ja po fal godesh. Ha? Kemi një problem fare. Do të bëhemi bashkë, mos kuptohemi. Ha? Kemi ne jam që flasim me veten ne të tre. Ja jo, vjen kjo kënga që jo, ka dalë. Jo, është edhe ay atje atje Colombian Mariana. Kjo e ka dalë atje, atje e di. E... Po kjo e ka, po po. Me këtë mori bujtën. Ai është e para, kjo <laughs> e ditë e dyta. E vëmë mirë. Le të them në studio një ditë. A thua na vjen? Ti bën testin e drogës. 30 korrik ka <laughs> <laughs> <korika> dalë Lori. 30 korrik, po çka? Është freskët. Është freskët. Është freskë, kjo është freskët. Mm. Po. <laughs> Ajo, do vazhdojte catë jetë të 8,8,8,8,8,8 dhugët E frensët thoja. Theim, basfank, do thoa Shumë mirë Silicon i kube Këthejmë basë për në kërvinë e mëqesit mishdashur Ta një do të gjohim nga Pajna <laughs> <laughs> yes. Kjo është Don't be so shy E këndon Ta që të themë si jenë sam Imeni Imeni <laughs> Come on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 a heat um maskin take of your cloak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 lidisor 7 dhe 10 në klubin e mëmjesit në Club Fem në 104 Mëmjezbrindi më nëse më tani uh! Olta Lori <laughs> <M 'gjesi, grisht. laughs> e Jezsi Gjiza. Sigurisht Jezsi. Sigurisht, sigurisht. Ne kemi i, kemi një fitues më i dashur tani, Olta do ta jap. Quebecu është. Mhm. Provinca më e madhe kanadeze fillimisht e populluar nga francezët kur erdhin uh, pushtuesit francez të aty vendi i lirë që ishte i autoktonëve atje, se quhen dhe indian, s'kishin lindur me indian. Mhm. Ka ashtë vendit. Në shtet miri fituar shtat nën trembaro numri fiton dhuratën nga Mais Coffee. E kanë fjalën për moikanët, për kuronët, për gjithë ato. Mm -hmm. Dobëmi tjetër mi pa direkt <laughs> e pëtagruan dhe ja. kur po digjonim uh, <laughs> ato chronicle be be rënin e popullatës pranë Shqipërisë <laughs> jo tan edhe ju e di më ka vënë se do të më thon drejtë edhe <laughs> ne shumë në vitin 1939 ky komb njihej si Siami <laughs> <laughs> në vitin 1939 Kë vend një hej si Siami. Oke, 0. Ishte biti kur Italia fasqiste nga pushtojnë edhe, në marqin të keqet. 0, 6, 9, 20, 7, 222. Adhere, në shruan në bratësili është kë vend, i njërë si Siami dikur edhe do të fitonin dy bire da për në Cineplex, Zonja dhe Zotrin. Êshtë equalizer 2, a? Pa. Êshtë equalizer 2. Pa, pa, e vërdet Superfilm këtë Gatë dhe 16 gusht nga nësër 200 për të parë kemi është sequel-i Në një dashur A ose e thë ndryshe vazhdimi I equalizer-it Pa, të parit Për e themi këshu Pa, equalizer si të për këtenim Neutralizuesi, barazuesi është të kushtë që, që e neutralizon mm -hmm. Themi në zagonishtë uh, situatën Për gjithës si Heroi kryesorës shë Robert McCall I interpretuar nga densel Washington. Mm -hmm. Equalizeri unë e mbajmë në filmin, e kam parë së pari. Ëh, uh, ky është një ish agent apo diçka? Edhe u bën sa vite, në fakt. Po, që në mm -hmm. 2014. Po. Ëh, do ta ai shka? Më duket se po. Mbajmë do sa pak më shumë. Nuk jam i sigurt. Ja, se kontrolloj. Equalizer është mm -hmm. po shumë film i mirë. Do mendoj që në fund ky vdes. Por, por jo, ja. Po, do të s'ka të bëj. Po më thonë që ëh, pastaj menuhë për dytin. Është ajo vila aty në fund fare që i jep punë me shpërthime, me diçka. Se ky ishte eksperti minave e i, i gjërave, ishte ish agent, ishte një i tmerrshëm kjo. Në 2014. 2014, po, duket sikur që ka kaluar më shumë kohë. Po nice. Ëh uh, Denzel Washington miqdashur. Vështirë nëse të gjesh një film të keq me Denzel Washington. Është vërtet. Un kam kërkuar, por E para ndër. Ja, jo, s'kam gjetur, por uh, ky pra është është diçka shumë interesante. Ky është filmi i parë në mm -hmm. vazhdim të Denzel Washingtonit. Për Denzel Washingtonin. Mm -hmm. Denzel Washington nuk ka luajtur asnjëherë. Nuk e kam pranuar. Në mërë. pikën 2. Rocky 2. Gjithmonë nga që 1. Mm -hmm. Fast and Furious 8. Jo, 11 në më, dre mën, këtë etjë etjë, jo kontratë e siguruar. Arshena e parë që Denzel Washington luan vazhdimin e një e një filmi të bërë më parë, sigurisht nga po ai. A nuk ishte ky që lezonte libra që i dha kësaj gocës? Po, po, po. I dha të listën për të lexuar, i than do të lexosh këta. Kan libra që duhet të lexosh aty edhe po brash shumë më mirë. Shumë mirë. Kështu që është Equalizer 2, me Denzel Washington, me Denzel Washington. Luan edhe Pedro Pascal. Penja Narkosi Bill Pullman Dhe Melissa Leopo Me që ke parë narkosin ti pa, pa, pa, E më fasim e të përpër Narkosin Kemi ty djetë heri Shë të fiksojm Pa Dhe më në fund më një një një Dhe më në fund Dhe më në fund Dhe re prej dhe të timit Dhe da një puna falen dhe ron E kam bërë E kam bërë E kam bërë E kam bërë E kam bërë E kam bërë E kam bërë Dhe Nga të da 16 gusht Nga nesër Nga nesër Në sine preks për oraret dhe rezervimet shkoni te cineplex.al. cineplex.al. Cineplex me C. Zona Sotrin. Pikaia. Kthem as banklum që sidas të, të, të ko tani për një ndërprerje shumë të shkurtër. Në anën tjetër të së cilës do të takojm John Legend. Një legjend e vërtet. ë John. The Joe John. <laughs> <laughs> I had no intention I would get fucked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife I Came here with my crew, I lost them Came with my cool, I dropped it And if I'm being honest, I'm being honest I can't think when you're looking like that Can't breathe when you're moving like that Tell me when you're gonna do me like that Yeah Yeah It's a week and I'm never like that, like speed and I think I might crash, one trip down I might never go back, but everything is gonna be alright. ska tre gjëra që nuk më pëlqejn kur më rrahin në tavolë kur më kalojnë femrat në not edhe kur më bie bateria e radios clubefan cup dog down i'm gonna be around i know that it's rolling down its face and the views i got with the only heart to break being around Oh I'll be there When you need a little love, I got a little love to share Yeah, I'm gonna, I'm gonna e 43 minuta jemi me klubin e mëngjesit në, në radian kombëtar e klube femër mëngjes nga Jeri, mëngjes Blendi, mëngjes Altini, Olta oh, Lori. Kemi dhënë këngën e ditës pak më parë. Olga do të thotë se cili është fituesi. Ës mm -hmm. <laughs> Elvinisi 877 Elvinisi. Bar... Po dhe 877 i mban numrin dhe fiton dy bileta për sinema Plex. Bravo. Emri i veçantë. Ekse kisha dëgjuar nei. Azun. M'pëlqen. Super. Mm -hmm. Shumë mirë. Kjo ishte për Kanë meditës. Ndërkohë kishim edhe Tajlanda. Tajlanda që quhej Siam dikur, ëh, mm -hmm, është boni fitues 1-4-3 mbaron numri fiton dy bileta për Mosin Plex. I boni. ëh. Mm -hmm. Bravo. Mirë, a do bëjmë një tjetër? Nga këto okay. qytetit? Direkt. Ye. Yeah. Kjo është pak me vështirë Me gjitha dhe nëse njërzi do të Vrasin mëndjen Se si mund të zbulojnë informacionin E tjenë të shpejt, bravo i qoft mm -hmm. Ushuajla, Ushuajla Ushuajla Jeri Po? është qyteti më jugor i botës Më jugori Më jugori në botës Nuk ka qytet më në jug Sesa kë Sesa Ushuajla, Ushuajla. Ushuajla. Dhe në dovet Në pjesën Argentine mm -hmm. Të këti ishulli 0-6-19-20-7-12-2 Dërganë mesajët uaja Edhe më poshë se qytetit e Australis Që ne e konsiderojmë si jug Pamë, e vërtet Dhe poshë Për po kjo është akumë më në jug Ndodhet Ushuajla është qytetit më jugori botës Dhe ndodhet në pjesën Argentine mm -hmm. Pra e bjetjet në kontinentin latino-amerikan Pamë Të këti ishulli Dhe përkërkojmë emrin e këti ishulli Kun dohet ushu ajla Ok? Ok Zeno gjësënë 2722 Për ata që duan në ta vrasin pak Përgjigja është hot Ka që mund të them? Hot Ndo thoshtë Si e ka jo? Tajna Tajna Hat Shoj që ajon tajna Shoj që ajon tajna Këtë e një basë fakt Grybile më gjësit nënët e 25 fix Në këto momente Ju jeni me radion komtare Klab e feme out in the rain is there a chance that we can make it uh just give it feel cuz we can't fail. Të drinë në klubin e mëgjesit, mirë mëgjesit që mirë m gjes? m Ai. Hello, Oqtë, ora në të gjithë Mirë mëgjes? Mëgjesit, helë mëgjesit Aqtë të orënën të 52 minuta mish mm. Dhe të jabim dhe një fjallin Olë të arekës këtu në klubin e mëgjesit E cilën bane dhe shënime dhe fundit Fituesi i fundit për sot është qiljeta dhe ka thënë në tokën e zjartë Bravo Fiton qiljeta 5, 2, 3, mëronumëri, fiton 2 biljeta për në sinet Gjithi gjeta Prand, do të shkojë në Cinema City? Dy bileta për nesër. Dy bileta për nesër në Plex Equalizer 2. Është filmi që nis premierën nesër, mm -hmm. Mishdashuri i Pari, film vazhdimi i filmit të mëparshëm nga Denzel Washington. Që do të jetë special për të mbushur mendin këtë djalë që të prishë rekordin e vet. Ëh, <laughs> të mos luajë durit filma me vazhdim, të filma të mëparshëm, po, mm -hmm. por kësaj radhe është bindur dhe ka marr pjesë si protagonisti i Equalizer 2. Mm. Që është nesër mbrëma E pas nesër pas taj falas për ju Që fitoni biljeta në Kineman më të mirë Shqiprinë në Cineplex Pak e nga pak kemi më rritur në fund të programit E dhe përsoce Ora shënon tani Pothuaj se 9.54 minuta Ju jeni me radion këmëtare Kleve FM Orgesës a imi do tjetë në mikrofon për vazhdimin Musicbox është programi rrave zonja zotri nga ora 10 deri në mesditë me më të mirat dhe muzikës moderne në valadë të radios kombëtare KLB5 nga Om Blendi nga Jeri merr pamshin KLB5 ciao Ditë Alta dhe Lori pamshin një ditë të mbar së cilët nga ju e mbyllim sot me Adele Rolling in the deep There's ciao a fire starting in my heart we tingling fever pictures bringing me out the dog Can see you crystal clear God add and save me out in a alley or ship bay See how I live with every